Ez da egi horrean erraitea, banan guk ikusten duguna, zenta justu uh, segitzen dugu uh, gazteak galditen duten uh, dejia gazte horiek uh, segitia dia, eta hortan erraitean dugu kaxik uh, larugoita amostek bostent urte burian beti laborariat diela. Eta hori, zinez, importanta da, nahi du ezan ere, launtzak, ez dira gehizki baliatiak, launtzak, be, ukaiten ditu gunak, bai departamentutik, bai uh, europatik, edo frantziatik, edo regiunatik, be, bedain, surten dutela gazte bat, bedain, bost urtez, uh, a minimo be, laborantzan lantzatziaz, enta, daki dugun mesala, komplikatuena da. Lantzatzea, geolantzatzea zielaik, hor dien hasten uh, zila behusaiako investizaminen dutan edo lanetan eta bezikio oikio guztem duzu geroa banan hori zinez konpikatu da eta horretako da ere launtzak galdinak eta horretako dugu ere jaiten berdela dela bari ma da djia hori galdin zentak Horren giretik bada, segida bat, eta segida horrekin kasik kaxik, shi gira, bost urtean burian, gaztia beti laboraria izan den dela, eta hori dian, simikabat beti ariatuko dela, ateratziat uh, urte horiekin eta.